בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ז, מיוסד על תורה כ"ז מליקוטי מרן. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, אדון השלום, מלך שהשלום שלו. שתשים שלום בין עמך ישראל ויתרבר שלום עד שיומשך השלום בין כל באי עולם. ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וניצחון וקינטור בין אחד לחברו. רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולם, וכל אחד ידע באהבת חברו שחברו דורש טובתו, מבקש אהבתו וחפץ בהצלחתו הנצחית. עד שיוכלו להתוועד ולהתכווץ יחד כל אחד עם חבריו וידברו זה עם זה. ויסבירו זה לזה האמת, עד שיוכלו לעורר זה את זה ולהזכיר זה את זה, להסתכל על עצמו היטב היטב בעולם הזה. עולם העובר כערף עין צל, עובר לא כצילו של דקל ולא כצילו של כותל, אלא כצילו של עוף הפורח. וידבר וישיח כל אחד עם חברו מהו התכלית מכל תאוות העולם הזה ועבליו, ועל מה תנן להי על משפלה. וירבו לדבר זה עם זה באהבה ואחווה וחיבה גדולה באמת לאמיתו מאומקא דליבה, בלי שום ניצחון וקינטור כלל, עד שיעורר כל אחד את חברו לשוב אל אדוני באמת, ולהשליך את אילי כספו ואילי זהבו, ולא ילכו עוד בשרירות ליבם מרה ולא יטו אחרי הבצע כל ימיהם. ולא יעדפו אחר המותרות להרבות הון מאבל, ויגרשו ארוך שטות מקרבם, ויתרבא, ויתגדל השלום בעולם, עד שישובו כל ישראל אליך באמת, בתשובה שלמה כרצונך הטוב, עד שיתעוררו גם כל אומין דה עלמא. ויכירו האמת לאמיתו וישובו כולם אליך, ויקבלו כולם את הון מלכותיך עליהם. ויקוים מקרא שכתוב כי אז יהפוך אל כל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד. ובכן, יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהינו, מלא רחמים חומה ודלים, שומר הברית והחסד, הגומל החייבים טובות. גמול על עבדך ויחיה, וזקני בחסדיך, רבים ורחמיך האמיתיים, עוזרני והושייני. שאזכה מעתה לשמירת הברית קודש באמת, כרצונך הטוב. ותצילני מעתה מכל מיני פגם הברית, ומכל מיני ערעורים רעים שתהיה בעזרי, ותיתן לחוכמה ובינה ודעת ועצה וגבורה. שאזכה להתגבר על כל המחשבות רעות וערעורים רעים, ולהימלט מהם, ולנצל מהם לגמרי בכוחך הגדול. לגרשם ולשברם ולבטלם מעלי ומעל גבולי. ואזכה ברחמך לגרש עם <coughs> כל הרוח שטות מקרבי, שלא יהיה שום אחיזה על הרוח שטות אצלי. רק אשברו והגרשו והבטלו מעלי ומעל גבולי מעתה ועד עולם. ותעזרני ותזכני להוציא כל ניצוצות הקדושה שנפלו על ידי בקליפות בין הרוח שטות והסטרה אחלה על ידי פגם הברית. ותעזרני ברחמיך העצומים שאזכה לתשובת המשקל ממש. ובמקום שקלקלתי, שם אתה כן ברחמיך. ובכל עת ובכל מקום שירצוי להתגבר עלי, חסר שלום, מחשבות טרועות, דרעורים רעים, שם די כי אזכה לשבר את אהבתי ולגרש הרוח שטות מקרבי. לגרש ולסלק ולבהר ולבטל כל המחשבות והרעורים רעים ממני עד שאזכה על ידי זה לברר ולהעלות כל ניתוצי הקדושה שנפלו ונתערבבו על ידי מן הקליפות. לבררם ולהעלותם כולם ולהשיבם אל הקדושה. ואל ידח ממך שום נידח כלל ברחמך רבים וחסדיך הגדולים ובזכות וכוח צדיקי אמת זקנים שבקדושה אשר זכו לשמירת הברית באמת בתכלית השלמות. ואזכה מעתה להמשיך עלי בכל את ובכל שאר רוח קדושה וטהרה ועיכויה ממקרא שכתוב ונחה עליו רוח אדוני רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת אדוני. אנה אדוני מלא אדון קול חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך אשר אתה גומל עם מטובות וחסדים רבים ועצומים בכל את ובכל רגע ממש. מר בטובך אשר עשיתם עם מר בחסדך שהפלית עם עבדיך רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר. ואחרי כל החסדים והטובות הגדולות והנוראות והעצומות והמופלגות מאוד מאוד אשר גמלתם, מבלי שיעור וערך ומספר. מה אומר, מה אדבר ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, באיזה לשון נכנת שריון, צרת, ניגעי נפשי ומכאובה הם על יד אחתי ועוונותי ופשעי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. אשר על ידם נמשכים ובאים עלינו בכל התיאורים ומחשבות זרות ומגונות, טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפאתי. כי לפי קדושת איש הישראלי בשורשו, כשבא עליו אחד בזמן רחוק, נמצא מוטבע בבן מצולה. הם צולות ים. ועתה איך נכנה את צרותינו ואיך נפרש שיחתנו, באיזה לשון אני יכול לספר דניגאל ואבי ומחובה אשר מצולות ים מתגברים בכל עת עלינו. לא יתנוני יושב רוחי מה אומר ומה אדבר. איוולת אדם תסלף דרכו ועל אדוני יזרף ליבו. כי אני בעצמי גרמתי לכל זה על ידי מעשי הרעים ומחשבותיי מבולבלות שהלכתי אחריהם, ולא נתגברתי ישברה מול גרשה מעלי עד שבאתי למה שבאתי ונתרחקתי כמו שנתרחקתי. אוי ליווהי לי, <ואלי>, אוי לנפשי. ואתה ידעת כי אין לי שום עצה ותחבולה כי אם לצעוק ולהתחנן אליך, ולהסתכל ולצפות ליחמיך. ואשב ויחל ואצפה לחסדיך שתכונן לי במתנת חינם לגמרי, ותקדשני בקדושתך העליונה כי כל העצות פגמתי בהם, ואפילו כשאתה משפיע לי עצה טובה קשה לי לקיים העצה בעצמה. כי קשה לב אני ואין יודע שום תחבולה ועצה ומשען כי הם על רחמיך רבים וחסדיך הגדולים. כי על רחמיך רבים אנו בטוחים ועל חסדיך אנו נשענים ולסליחותיך אנו מקווים ולישועתך אנו מצפים. שתרחם עלינו ותושיענו בזכות צדיקים אמיתיים זקנים שבקדושה שהיו בכל דו מימי אבותינו עד עתה. ועל כוחם לבד שמחנו לצעוק ולזרוק ולהתחנן אליך כבן המתחתן לפני אביו ולצפות לרחמיך ולקוות לישועתך. שתחזירנו בתשובה שלמה לפניך, אחי, ישקל מרע. על כן באתי לפניך, אדוני, אליי ואל אבותיי, אל אברהם, ולא יצחק ולא יעקב, ולא כל הצדיקים האמיתיים, ולא הראשונים והאחרונים, ולא כל ישראל. וכפיי פרושות מול ארון בריתך, ועיניים מייחלות לעמונך שדיך. ורעיוניי צופיות למעון קדושתך, שתעורר רחמיך הרבים והגדולים עליי, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים והזקנים לקדושה. ותמשיך ותשפיע עלי ועל כל עמך בית ישראל, רוח קדושה וטהורה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, באופן שאזכה להתגבר על כל הערעורים ומחשבות רעות, לשברם ולגרשם ולבטלה ממני. ובכל עת שיבוא עלי עד, זה ערעור לא טוב, חס ושלום, אזכה בכוחך לשבר את תאוותי ולחוף את יצרי, לשברו ולגרשו ממני ולהסיח דעתי ממנו לגמרי. ואזכה להוציא מהקליפות כל הניצוצות הקדושה שנפלו על ידי ביניהם ולברר רוח טובה מן הרוח שטות. ובמקום שקלקלתי שם אתקן עד שאזכה ברחמך לגרש ולבטל הרוח שטות ממני ומכל ישראל לגמרי. שלא יהיה שום שליטה ואחיזה לרוח שטות לא בגופי ולא בנפשי ואורחי ונשמתי מעתה ועד עולם. לה לא בעלמא עדן ולה בעלמא דעתה. ואזכה מעתה למחשבות קדושות טהורות תמיד. ותצילני מעתה מכל מיני בלבול הדעת שבעולם רק אזכי השתהיה מחשבתי, קדושה ותורה, זכה ונקייה תמיד. ותעזרני לקדש עצמי בקדושת הברית, בכל מיני קדושות. ותמחול ותסלח לי כל מה שפגמתי עד הנה מפגם הברית. אין מה שפגמתי במחשבה, דיבור ומעשה. אין מה שפגמתי בראיית העין ובשמיעת האוזן ובשאר חושים, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. מנוראי עד היום הזה על כולם תמחול ותסלח ותכפר לי אל לא הצליחות. וכתומה לכל השמות שפגמתי בשמך הגדול מעתה תהיה בעזרי ותאשייני ותצליחני ותעזרני ובכל עת באופן שאזכה לקדושת הברית באמת. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כלה, כפייני אדוני וארפה אושייני ויבשר כי תהילתי אתה. כי אתה ידעת את מהירות לבבי, את מרירות מכותי האנושות, את מהירות נפשי האומללה. כי נפשי מרה לי מאוד, והעלמה את דמי והמשיל מהירותי, מה ממוות? מה מלעניו הראש? מה מכל מיני מהירויות שבעולם? ועתה ידעת ריבונו של עולם, אשר לפי עוצם חולשות נפשי, לפי עוצם וריבוי החולת והמכאובים הרעים והמרים והפגמים העצומים שהטלתי בנפשי על ידי מעשיי הרעים, אין שום רפואה בעולם שתוכל להועילי. ואפילו אם תימצא ברחמיך עז רפואה שיועילי, אי אפשר לי לסבול מהירות הרפואה לפי מכותיי האנושות. <אז> כי אי אפשר לי לסבול מהירות הרפואה והתשובה שצריכים לסבול לתקן פגם ערעור אחד. מכל שכן, מכל שכן ערעורים, פגמים וחטאים רבים ועצומים כאלה. ואם אמרתי לספר אפס קצה מהפגמים של יום אחד, יחלה הזמן אפילו הפגמים של היום שנקרא אצלנו תור קצת. גם כן אי אפשר לשער ולהעריך הפגעים שבכל ובכל שעה מכל שכן הימים הרעים שהיה לי. אוי, אוי, אוי ואבוי. אוי, אוי ואמר. מה אומר ומה אדבר מהירות נפשי עד שמיים יגיע כאב נשמתי מי אוכל להישאר. ריבונו של עולם, אתה ידעת, ואם אפילו תשליך אחרי גביך כל חטאותי כאשר אתה מתנהג עם בירותיך ברחמים. ולא תלביש רפואתי כי אם במהירות מעט דמעט, גם כן אי אפשר לי לסבול כלל. כי לפי רצון ריבוי המהירות המוכרח לרפואתי, לפי רצון חוליי נפשי, אי אפשר לי לקבל ולסבול אפילו חלק אחד מאלפי אלפים ורבה רבבות מהמהירות המוכרח לרפואתי. לפי רצון חטאי ועוונותי ופשעי מרובים. כי אתה חשקת את נפשי משחת בלי. והשלכת אחרי גביך כל חטאותי, ולא הלבשת את השלום והרפואה שלי, כי אם במרירות מעט דמעט כפי יכולתי. ואף על פי כן, גם זה מעט המרירות קשה לי לקבל ולסבול, כי לפי עוצם חולי וחולשותי ומכות נפשי האנושות מאוד ופיזור דעתי, אי אפשר לי לסבול שום מרירות כלל. ועל זאת באתי להפיל תחינתי לפניך, אדוני, אליי ולאבותי, גדול העצה, ורבה לי לי העושה גדולות עדין חקר, ניסים מנפלאות עדין נספר. ואין דבר נמנע ממך, אין כל תוכל ולהיבצע ממך מזימה, ואתה רופא נאמן ורחמן אמת, ובידך הכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. מי אומר לך מה תעשה? על כן על משמרתי אעמודה ואזעק ואשביה ואצעק אליך תמיד עד שתכונני, ותמתיק את מהירות רפואתי, ותורני ברחמיך את עץ החיים, להמתיק ולבטל מהירות המים הרעים. ותסיר ממני כל מיני מהירות ברחמך, ותיתן לי כוח וגבורה והתחזקות לסבול ולקבל עליי באהבה ממעט דמעט המהירות שאני מוכרח לסבול בשביל רפואתי. ותמעט בחסדך את המהירות של רפואתי בתכלית המיעוט. ותמהר לרפות אותי רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. כי אני רואה מרחוק חסדיך הגדולים שאתה מגדיל עמי בכל עת ובכל שעה, בלי שיעור וערך ומספר. על כן אני משליך יביא עליך לבד. שתרחם עלי, ותגן בדי ותפרוס עלי את סוכת שלומיך, ותעלה רפואה שלמה לכל תחלוי ומכאובי נפשי וגופי. ותקיים במקרא שכתוב בורא ניב, שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר ה' הופעתיו. וזה כי אני מתה לקדושת הברית באמת, ותשפיע ותאיר עליי באופניך, ותמשיך עליי הארת פנים שאזכה להדרת פנים, להארת פנים דקדושה. ותפתח את דעתי ותשפיע עליי שפח חוכמה ובינה ודעת מאיתך, ותאיר עיני במאור תורתך עד שאזכה לחדש בתורה בכל יד חידושים אמיתיים. ואזכה לדרוש את התורה בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן ולגלות ולוואר על ידי זה דרושים וביאורים וחידושים אמיתיים בתורה. ותמשיך עלי בהחמך וחסדיך האמיתיים משח רבות קודשה שפע הדת והשכל דקדושה מתלסר תיקון הדיקנה קדישה ותזכני להיות נכלל בכלל זקנים שבקדושה עד שאזכה להארת פנים להדרת פנים ותעזרני ותזכני שיזדכך קולי על ידי זה ואזכה לכבד את ה' מעוני ומגרוני שתהיה בעזרי שאזכה לעבוד אותך תמיד בשמחה בקול וזמרה ושירים וניגונים דקדושה ונגנותי הנגן כל ימי חיה לבית אדוני. ואזכה שיזדכך כל רינתי כל כך עד ידי הניגון לבד שנשאירו ונענה לפניך, על ידי זה תראה בצרותינו שיש לנו מכל עם ולשון, ותראה בעוניינו וצרותינו. ותסתכל ותשגיח ברחמיך איזו אומה מצרה לנו ותאשיינו ותצילנו מהם. ותקיים בנו מקרא שכתוב: "היער עד בצר להם ושמעו את רינתם". ריבונו של עולם, ידעת את המחשבות אשר ויועצים עלינו בכל את בן עכו"ם המושלים עלינו עכשיו? על עמך יערים וסוד התייעצו על צפוניך, אתה ידעת את כל מחשבותם עלינו לרעה חס ושלום. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. ובצוק העתים הללו אין מי בעדינו. אבד חסיד מן הארץ וגודר בפרץ עין. על מי, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. מלא רחמים על עמך ישראל תמיד. הביטה בעוניינו כי רבו מכאובנו וצרות לבבינו. הוא רואה את עמך ישראל מרודים מאוד, ואין עוזר ואין סומך, ואפס עצור ועזוב. עשה למענך ולא למעננו, עשה למען הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, לקדושים השבה, הצמא ואדירי כל חפצי בה. עשה למענך בו שיהינו לב המלכות והשרים והיועצים עלינו לטובה. ותגרש ותשבר ותבטל כל מחשבותם הרעות שיש להם על ישראל עמך הקדוש. ותבטל ברחמיך כל הגזרות רעות וכל הפקודות שאינן טובות לישראל. הן אותן הגזרות והפקודות שכבר נגזרו, והן אותם שרוצים לגזור עדיין, חס ושלום, כולם תשבר ותעקור ותבטל אותה בביטול גמור. ותהפוך לב כל הקיסרים והמלכים והשרים עלינו לטובה תמיד. כי אתה ידעת אדוני אלינו כי אין מי שיעמוד בעדינו, אתה באו כבד המשיכה הזאת, כי אם רחמיך רבים לבד. שום אחרון הפך אבי נחם על הרע, לעמך זקנו ולחמך רבים, שיזדכך כל רעיונתנו. אז <עת> שנזכה להמתיק כל הדינים ולבטל כל הצרות וכל הגזרות מעלינו, ומעל כל עמך בית ישראל, על <עת> ידי הניגונים לבד, שתשמע כל רעיונתנו, ויערב לך רעיוננו, ותרחם עלינו ותושיענו. ונזכה <עת> לשיר ולרענן ולנגן לפניך ניגונים ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך באמת תמיד. עד שנזכה לעורר ברחמך שיר השירים אשר לשלומו, שיר המעולה על כל השירים. ונזכה לכל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים, ותברך אותנו בשלומך הטוב. ותשפיע שלום על עמך ישראל לעולם, שיהיה שלום בין כל ישראל, בין אחד לחברו, בין איש לאשתו, ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקינטור בין כל עמך ישראל לעולם. ויתרבא ויתגדל השלום עד שיימשך שלום בין כל באי עד שיוכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת, שיסתכל על תכליתו הנצחי ולא יבלה ימיו לאבל וריק. עד שישליחו כל איש את אלילי חשפו ואלילי זהבו וישובו כולם אליך באמת, לעובדך באמת וביראה ובאהבה. עוד לקבל שבת שלום בשמחה וחדבה גדולה ועצומה תמיד. ותפרוס עליהם סוכת שלומך, ונזכה שיהיה שלום בגופנו, ותרפאה לנו הנפש ופורט הגוף. שלא יהיה מחלוקת בין ארבע היסודות שבגופנו, רק כולם יתנהגו במזג השווה בשלום גדול. ותסיר מחלה מקרבנו, ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך בית ישראל. סוגריים, ובפרט לפלוני בן פלונית וכו'. ותעזרנו שיהיה שלום בממוננו, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, ולא יעלה שום קנאה בלב שום אחד מישראל על ממון וחפצי חברו, ולא יהיה שום גזלות ועושק בינינו, ולא יעלה קנאת אדם עליי ולא קנאתי על אחרים, ותזמין לנו פרנסותינו קודם שנצטרך להם, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. ותזכה שיהיה שלום בתורתנו בלא קושיות, ונזכה להבין היטב במהירות גדול בכל מקום שנלמד שם. ונזכה להבין כל דברי תורתך על בוריין בלי שום קושיות כלל. תעזרנו ותזכנו לחדש תמיד ברורים וחידושים אמיתיים בתורתך הקדושה, בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה כרצונך הטוב. ונזכה לכל בחינות שלום בתכלית השלמות, עד שנזכה לעורר כל העולם כולו לעבודתך באמת, וישובו כולם אליך ויעבדוך בהמה וביראו ובאהבה חוס וחמול עלינו. ומלא משאלותינו ברחמים, ברחנו בשלום אל רם ונישא. ה' עוז <אז> לעמו יתן, ה' יברך את <אז> עמו בשלום, וקיים לנו מקרא שכתוב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וחולצי השדה ימחרו כף. שלום אב לא עווה תורתך ואין לעם ומכשול, עושה שלום במומיו ובחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו